Doina urmei, Doamne, urma pașilor Tăi pe neamul nostru ai bătut și în cartea vieții un loc pentru numele noastre ai ținut. Doamne, urma pașilor Tăi, ca o lumină prin ochii gândului nostru a pătruns ca să știm că la noi ai ajuns. Doamne, urma pașilor Tăi, pe fila cărții vieții ne-a ne dus și cu semnul luminii, Numele noastre le-a pus. Doamne, urma pașilor tăi, pământul l-a cutremurat și, înalbiți de spaimă, munții la față s-au schimbat. Doamne, urma pașilor tăi, în Ierusalimul minții noastre a luminat și glasul tău, în bolțile gândului, a răsunat. Doamne, urma pașilor tăi, sub zăpezile timpului a stat. Și spre tine cu ne-a purtat. Doamne, urma pașilor tăi, rostind acesta este trupul meu, ca o doină dulce am ascultat și timbrul blândețit ne a fermecat. Doamne, urma pașilor tăi, Cale adevărul și viața ne-au zis și în tăcerile limpezi, tainele gândurilor noastre le-am scris. Doamne, urma pașilor tăi, în poarta Sfintei Cruci ne-a deschis ca întreg cuvântul Tău să aibă în noi un contur precis. Doamne, urma pașilor Tăi, din noi ai făcut, fiindcă în noi, crucea Ta pe rând, am ținut lacrima pentru pâinea dorului. Doamne, cer ca o pâine cerească sfântul Tău trup ne l-ai lăsat, Pune în noi pâinea dorului ca să ne hrănească gândurile neîncetat.